Весна зумів, коротивши віку, завзято взялась до справи. Вона, неначе досвідчений лікар, змастила зеленкою хворі трави, тепер не повірити в диво не можна. Бруньки вибухають, як святкові петарди. Весна, немов геніальний художник, сонцем розводить блакитні фарби і соловей. Голосний небожитель, буде світанок дзвінкий і красивий. Весна, як найкращий у світі вчитель, вчить мене жити і бути щасливим.